Сонце гукнув весело. Та що з тобою? Притис до себе. Давай чаювати їй Богу. Я з тими аудиторами й перекусити не встиг. І шило в дупі. Допоміг Марті пересісти у крісло, мотнувся на кухню. Дзень, дрень чашками, чай, цукор. До холодильника. Що є? А сир, копчене ікра? А, жирно живеш, Марто. Усе файно на тацю виклав, у бік вітальні озирнувся. Обережно дістав із кишені конвалюту снодійного. Не ж до аптеки забігав. Виколупав пігулку, укинув до чашки. Блін, чашки не переплутати. За п'ятнадцять хвилин Марта Костяна нога густо сопіла на макаровому плечі. Сонце, голосно, ноль на масу. Сонце, контрольний, ні. Усміхнувся, вислизнув з-під тушки, о пів на дванадцяту. Повітальні насторожено, устигне до Софійської площі. Місто порожнє, замить, домчить. А у нього ще тут справа є, розписка. Прошепотів. «По шухлядах, по личках, Під диван, по сумках, у шафу. Де?» Наштовхнувся поглядом на тацю З наїдками. Так і стерчала посеред вітальні. Чай, сир, копчена ікра. «Холодильник!» Аж сіпнувся. Рвонув. Шарудів під двокамерним бошем. Не забув. Рік тому... У цій самій кухні Марта витягла з-під холодильника пакунок із грішми. Кіа, шмотки. Хусе, сучка, записувала. Рука наштовхнулася на щось пласке, загорнуте у цілофановий пакет. А яка ж ти передбачувана сонце? Папірці, гроші, розписка. Є розписка, є. Часу на роздуми нема. Підхопив пакет, помчав до дверей. До півночі хвилин – десять. Марта проводила коханця густим, як бас похоронного оркестру, хропінням. Коли ж ти спиш, бідолашне місто? Дванадцята є, спокою катма. Фари, люди, ліхтарі вікна кліпають Тьмяним світлом, під деревами їх сміх, пляшки дзеленчать, дзвонів не розчути. Богдана обліпили. Нащо? Макар залишив автівку біля Михайлівського, спішив до пам'ятника гетьману, був певен, побачить нані здалеку, обмацував площу поглядом. Де? Тремтів, моя. Скучив. Уже й скучив. Бачити її повсякчас. Укласти на одну свою долоню, До серця приліпити і назавжди. Змахнув під щола. Аж став. Знову руки порожні. Гаком до скверику Між Михайлівською і Софійською. Гілку ялинки відламав, до Хмельницького. Нані-нані-нані-на. Вона стояла далеченько від кінного гетьмана, посеред площі, лицем до Софії. Тонка шаль навколо шиї, по плечах, до колін. Наче упакована у дорогому бутику спеціально для нього, Макара. Роззернувся нервово. Здалося, Хтось інший уже обігнав його на шляху до Нані. І побачив Борю, Рудя. Журавель товкся на розі Малої Житомирської і Володимирського проїзду навпроти Софії. Макар завмер. Обернувся до Нані. Знову до Рудя. Боря зник, наче не було ніколи. «Шиза!» Стояв за десять кроків від дівчини, колов пальці гілкою. «Нані!» – прошепотів. Вона озирнулася. Площа хитнулася і потекла талою водою. Несла за течією геть людей, будинки, дерева, лавки, пляшки, гетьмана на коні. «Я запізнився?» Механік не чув свого голосу, тільки дивне відлуння, наче опинився посеред величезного порожнього храму. «Я прийшла раніше. Я, я так скучив. Їдьмо. Куди, нані? Покажу тобі свій космос». Простягнула до нього руку, торкнулася щуки. «Тут?» Прохрипів механік. Стояв пнем. Колюча гілка в руці. І що вона з ним робить? Що? Чому він забуває геть усе? Варто лише побачити? Ні, лише подумати про неї. Не втримався, обійняв поривчасто. Люба, шепотів гаряче, цілував щоки в уста. Моя, космосу немає, дані. Космос це ми. Не йди більше від мене ніколи. Добре, добре, тремтіла, цілувала. Сашо, Сашо. Блін, народ, ну припиніть цілуватися, бо завитки беруть просто над вухом. Нані притулилася до механіка щільніше, розсміялася, потягла в бік Софії. «Я люблю тебе, Сашо!» Він хотів сказати «Ти моя!» Та вихопилося інше. «Я твій!» От така дурня. І вже по цим балах Куди, навіщо, аби знані. Брама Софійської дзвіниці відчинилася тільки для цих двох. А тут працює мій приятель, казала Нані, дерлася крутими сходами наверх. Коли таке буває, або життя, або смерть, мене тягне на дзвіницю. Хіба тепер так? Любов, життя? Без любові? Забудь. Життя, тільки життя. Вони стояли на найвищому рівні дзвіниці, просто у небі, посеред дзвонів і вітру. «Летімо?» – прошепотіла Нані. Макар задихнувся. «Так, Люба!» «Хіба треба говорити про любов?» «Кохати!» Рвонув з плеча піджак, кинув під ноги. Заважав розправити крила. «Птахи! Вони не одягаються, бо хочуть літати. Люди би мали зрозуміти, хіба полетиш у пальці?» «Сорочку геть! Шаль знанених плечей!» «Кохана! Коханий!» Як приземлилися, ще довго дивилися на осяєне вогнями місто. Механіка відволікало тільки одне – у кишені піджака, на якому вони сиділи, просто під його дупою лежало щось грубе і нахабне, немилосердно кололо зад. «Мартині секрети!» – розсміявся подумки. Зиркнув на годинник. П'ята ранку. «Добре би повернутися на Русанівку, перш ніж Мартазавра прокинеться», – промайнуло. Та потривожити замріяну Нані не посмів. Дихав у такт. Знову розлучатися, прошепотіла раптом Нані. У нього вистачило кебе промовчати. Малювати му дім і думати му про тебе. Не йди, влучно пришвидшив події. Нані підхопилася як дивно. Не сила без тебе, Сашо, але й не смерть, бо ти є у мене. Можна дихати, рухатися і навіть малювати дім. Я відвезу тебе додому, запропонував Макар, коли щасливі і світлі вийшли на площу. Боря відвезе. Тіло ще гаряче. Печуть думки, не те, щоби слова «Макар летить на Русанівку», «Б'є кулаком по керму». Так ти вмієш мордувати, нані. Витончена, норовиста, божевілля прекрасна. Оволоділа без атаки, не віддала жодного наказу. Відпускаєш, наче від серця відриваєш. А сама? Чого хочеш? Аби казився від ревнущів? Та макар цього Рудя просто приб'є нафіг гниду. Шістка підневільна, ніякої гордості. Наказала Нані відвести її до Софії і чекати всю ніч. «Прошу, Рудь!» «Та ні, справа не в ньому. Чому Нані так вчинила?» «Вона його просто не помічає?» Шепотів уражено Так і є Цілувалися біля новенького БМВ на розі Малої Житомирської і Володимирського Проїзду Рудь стерчав в автівці Дивився ніби В інший бік, а механіка Аж крутило від жорстких хвиль Бореної ненависті І бурені пальці на кермі Аж сині Автівка уже зрушила з місця Нані сиділа позаду, дивилася на Макара крізь затемнене скло із таким відвертим жаданням, що механікові хоч услід слід біжи. А Борю вона просто не бачила. «Якщо Нані розлюбить, не достукаюся», – зрозумів раптом. «Фігня на весь салон. Вона моя, моя». Та заспокоїтися не вдалося. До вітальні Мартазаври війшов супермен у лігві злих сил. Роззирнувся. Що тут у нас? До смерті готові всі, хто тільки нявкнути посміє. На дивані мертвою тушкою валялася Мартазавра. І тільки легке підхропування свідчило – жива бідаха. Механік упав у крісло навпроти коханки, витяг із кишені клятий пакунок, що від нього наду дірка. Ну, і що маємо? Пакунок виявився, куди там, Аладіновій печері. Грошей? Сто тисяч гривень. Папірці цікаві. Що не папірець, діамант. Вонючий, щоправда. Смердить. Механік найперше свою розписку відшукав. Ось вона. Перепустка на волю. Нарадоща хотів був попрацювати шредером на порох ту розписку. Та зупинився. Сховав у кишеню. Взявся інші папірці перебирати. А це ти вляпалася сонце. Розписки від незнайомих Макарові людей. Законспіровані телефони на кшталт «Маг персонально». Це що? Магазин? Магістр? А може справжній маг-чарівник? Що до нього виключно персонально? Іванко, примусове поглинання. Кого поглинати зібралася, Марто? Тепер Макар тебе поглинути може. Бо посеред смердючого мотлуху цікава річ. Мартина розписка. Єдина тут. У двох десятках скупих слів Марта свідчила. Отримала від якогось токомоно 10 тисяч доларів за розуміння його дружніх стосунків із пані Євгенією Сердюк. Як ти вишкрябала з нього свою розписку, сонце? Задумався. Мать твою, то комоно, дизайнер, убили торік. Люба, Люба ж розповідала, «Токомоно трахався з Сердюковою жінкою». «Йо, пересете!» Отже, Марта знала. Знала і не розповіла шефові. Націдила грошей із кутюр'є. «Бомба!» «Підкинути Сердюкові! Від Марти й капця не лишиться!» Зиркнув на скалічену бабу. І здалося, ніби вона спостерігає з-під опущених повік. Похапцем покидав папірці у пакет. До душі. «Марто!» «Контрольний!» Марта перестала хропіти, ледь змогла розплющити очі. «Сашенька? Невже всю ніч біля мене просидів?» Зараз сніданок приготую, розсміявся, підскочив. Цьомну марту помчав на кухню. Вітер! Ярослав Михайлович Новаковський усе думу думав. Що ж у їхній дім прийшло? Щастя чи гори? Як на нані глянути – Оце тільки перехреститися і радіти. світиться дитина. А на душі екскаватор яму риє. Дивишся, ще трохи її гухнеться, Новаковський у безудню. Пробував доньку розговорити, тільки всміхається. Усе чудово, таточку. Та познайому же мене зі своїм таємничим Сашком. «Ще не час!» – вислизала. «Згодом!» А одного разу поклали на стіл великий альбом. Розкрила. «Мама!» – сказала. «Їй Саша сподобався!» Новаковський глянув на сторінку й остовпів. «На пишній тахті, у розкішній вечірній жовтій сукні, «Анука!» «Що це?» – тільки й зміг. «Курцвайль», – прошепотіла Нані. «Давно віднайшла. Усе боялася тобі признаватися, а тепер геть нічого не хочеться приховувати. Ні почуттів, ні страхів, ні мами». Тата обійняла, заспішила. «У процеві буде пагорб. На ньому капличка. Замовлю копію. Це ж містика. Маму написав Курцвайль. Колись. Коли вона ще й не народилася. І дім перебудую. Наново. То точно буде мамина мрія. А чого ж коханого свого ховаєш, якщо геть нічого приховувати не хочеться? Тьмяний. Не приховую тату, бережу, хочу так. От і маєш. Йому би тихі а доня жалів. Анука. Новаковський до ночі просидів над картиною Австріяка. Занукою говорив. Чи бачить? як нані розквітла. Може, знак би якийсь дала, що все з дитиною добре, бо ж переймається тяжко. Інші дівчата як не в клубі, так на шопінгу. Батьківські гроші завжди легкі, від них у голові вітер, тринькають, радіють. А нані щось не дуже до світських розваг. Задумлива. Їй би все хати креслити, пані-архітектор. Думав, файно, а серцю не легше. Треба білявого попитати, вирішив врешті. Привід залізобетонний. Під кінець вересня, після складних багатосторонніх переговорів, Новаковський на 95% міг стверджувати, дерзамовлення замовлення для фабрики Макарова буде найближчим часом. Навіть пожалів малого. Знав, політики підставляють під державні гроші такі свої конторки, де їхніх слідів не відшукати, а кошти однаково до них перекочовують. А як раптом рак на горі свисне – Хто державні гроші зжував? Так усі проблеми конторкам та таким молодим спритникам, як цей білявий. Гярославу Михайловичу Макар підхопився з крісла у своєму кабінеті. Не чекав? Серйозний такий. Більше упевнений, спокійний. Нолаковський розгубився. Сподівався побачити такі ж сяючі, як у нані очі, щоби з ніг збивали, щоби приховати неможливо. А цей білявий щось... Серце упало. Саша з прикрістю. Доброго дня. Уже з-за столу вийшов, спішив на зустріч гостю. Руку потис. Ви у справах? «А ти думаєш цілуватися із тобою прийшов?» – вибухнув Новаковський. «Ніхай йому грець! Йому не подобався цей білявий покидьок!» Дратував з першого погляду, з першого слова. «Вибачте, подумав, може ви за Нанію переживаєте?» «А мені є за що переживати?» – насторожився Обмацав механіка хижим поглядом. Ні. Тобто, мужик, слово тримаєш? Безумовно? Ну добре, видушив. Ти тут на зв'язку будь. На днях рішення має бути прийняте, щоб готовим був. Готовий? І про що говорити? Новаковський важко посунув до дверей, від порога обернувся. «Щось ти не дуже радісний, Сашо!» «А ти думав, обніматися кинуся?» – плюнув механік подумки. знизу плечима. «Усе нормально, Ярославе Михайловичу? Справ багато». «А на Русанівку до кого ночами їздиш?» раптом спитав Новаковський. Механік лиця не утримав, сіпнувся, зиркнув на Новаковського ошелешено. А Ярослав Михайлович не пропустив. Насторожився. Його охоронець жив на Русанівці і доповів, бачив машину Макарова поблизу свого дому. Новаковський запитав просто так, щоби Піти від Білявого зі своїм останнім словом. А Білявий раптом заметушився. «Що таке, Сашо?» «Продукти відвозив. Марті, колезі своїй. У Володимира Гнатовича разом». «Та знаю я Марту», – підозріло насупився Новаковський. «Ти в неї кур'єром чи як?» «Ногу зламала». «Я їй і раніше допомагав. Самотня?» – замовк. І раптом додав, «На, не знає!» Новаковському стало соромно. Як старому рибалці, що він спіймав рибину палкою по голові, щоби не тріпотіла, а потім ще й плюнув. «Навіщо?» «Ну, Марта-то таке». «Давай, щоб усе без збоїв. І нані? Я не скажу». Новаковський кивнув і врешті вимівся. Механік стовбичив посеред кабінету. Дивився на причинені двері. Мороз під шкірою. З Мартою треба якось згортати усе. «А коли?» «Закрутило, аж заскиглив, Дідько, «Забагато усього одразу!» «Сарафани шити!» «За держзамовленням по сто разів із документами у різні інстанції!» «Сердюк! Рому Шиллера на фабрику вже посилає!» «Контроль!» «Новаковський у душу пече!» «Нані в мрії тягне!» А Марта загіпсованою ногою погрожує. А ой, забагато. Тільки один удар відбив, двері відчиняються і на тобі. Нормально, нормально. Рома Шиллер суне фабричним коридором, зацікавлено крутить башкою. Оце і є твоя фабрик? Шкода, раніше не навідався. І що було б? Раніше би перепросив. За що механік дивується? Від сердюкового іміджмейкера доброго слова не дочекатися. Ну, назвав же я тебе колись куркою. Не пам'ятаю. А я все пам'ятаю. Усе, уїдливо посміхається Рома. Помилявся. Зі мною таке практично не трапляється. «Співчуваю, Рома, втрачаєш форму?» Ледь Шиллера здихався. Нані на дроті. «Сашо, я хочу перевезти до тебе свої речі!» «Бац, помаківці! Я так чекав цього!» «А що йому казати? Облиш, Нані? Це Мартина квартира?» «Я оце метикую, куди звідси виїхати!» Як у наважитися на розмову з Мартазаврою і вже тільки опісля розкласти по поличках нового життя твої речі. Та й Новаковський, не йолоб же, дідько, Новаковський не простить. Я тепер тут, у тебе, знаєш, готуватиму, дівчинка смішна. Тобі ж з дитинства усе на тацях подавали. «Перша спроба?» – всміхається. «Нані!» «Нані можна геть усе!» «Нані – його розкіш!» Він ні в чому не хоче їй відмовляти. Хай собі бавиться! «Обіцяй, що обов'язково скуштуєш!» Їй до вподоби роль турботливої попелюшки. Люба, з твоїх рук? А як вийде неїстівне, лякає Нані. Ну теж нормально. Як і впаду, так тільки до твоїх ніг. Сашко, нога Марта на дроті. Слухаю, сонце. Сьогодні мають контрольний знімок робити. Нарешті цей клятий гіпс Механік завмирає. Невже місяць пролетів? А тут бухгалтер Гурман до кабінету. Олександри Миколаєвичу. Я вийшов на чудову бязь купувати. Яка бязь? Тканина. А що вона нам? Піддер замовлення. Ми ж солдати кам спідня шитимемо. Так бязь? Ну, держзамовлення ще немає. А коли буде, ми не матимемо бязі. Це звичайна драма для завдань подібного роду. А ми зможемо пошити з тої бязі щось інше, крім солдатського спіднього. О, бязь такий... Так. Купуйте. Саша? О, ось я Новаковський. Тільки його сьогодні не вистачало. Слухаю Ярослава Михайловичу. Не знаєш, де Нані? Ні. Домовилися ввечері зідзвонитися? Ти давай уже що завгодно роби, але хай Нані нас врешті познайомить. Мені ці партизанські ігрища вже... Та мені теж. Зроблю, Ярославу Михайловичу. Мобільний вирубив. Навкруги куди спершу бігти? Сарафани, солдатські спідні, бязь, нані, марта, новаковський.